«Усе мені гаплик!» «Стародуб, чого ще придумав?» «Мака, тільки спробуй підійти, Рудик Мака. Я тобі що сказав? Наведи порядок у класі, Стародуб Маупо. Ти хочеш трупом стати, Рудик Макогон? Не слухай його, роби, як я кажу. Знаєте, того, що трапилося далі, я досі не можу пояснити. Не виконати наказ Рудика не можна» але ще гірше виконати його і підняти руку на Стародуба. Я і тоді подумав про це, і тепер згадую. Тільки ні тоді, ні тепер не розумію, яка сила підняла мою праву руку і проти моєї волі легенько, дуже легенько ляснула нею по потилиці Відьки Стародуба. Це не удар навіть був. Моя рука його потилиці просто торкнулася і цього виявилося досить, бо я справді перейшов в межу, принаймні за вічиними поняттями. Бо він відбив мою руку, і в наступної миті я вже лежав на підлозі. Вилиця горіла від міцного удару, а наді мною височів стародуб, чекаючи напевне, поки я встану. За законами лежачих бити не можна. Правда, Рудик чомусь цих законів не дотримувався. «Припинити!» – репетувала десь там Тамара Михайлівна. «Все, стародуб, ти догрався. Я йду за класним керівником». Хряснули двері. І знову тиша довкола. «Рудик, ти, стародуб, зовсім я бачу оборзів». Стародуб. З тобою, козел, я ще не закінчив. Рудик. Ой, як страшно. Тобі тільки з такими, як макака, воювати. Знову тиша. Знову двері хрясь і голос чекіста, на диво спокійний. Ти чого там розликся, макогон? Я спочатку сів, потім став рачки, нарешті випростався. Обтрусив піджак і штани. Чекіст стояв перед класом. Тамара визирала з-за його спини. Урок зірвано. Це дурному. Ясно. Тільки кому і що зараз буде? Вилиця боліла. Бити Відька стародуб уміє. Але ж цікавість таки сильніша за біль. Знову стародуб. Давно щось тебе не чути. Тонча кіста не відчував нічого хорошого, а окуляри на носі блищали на сонці скельцями, наче у Гімлера сімнадцяти миттєвостей весни. «До чого тут стародуб?» – дивувався Відька щиро. «Я нічого не робив». І бійку в класі почав нети. правда? Хто макогона вдарив? Макогон, тебе хто ударив? Він сам упав, відповів за мене, стародуб, і щиро посміхнувся. Правда, макогон, ти, стародубе, свої замашки будеш показувати там, де тебе просять? Спокійно промовив чекіст. Цікаво, де про таке просять? Я тобі якось поясню, але думаю, не я тобі такі речі буду пояснювати і, слава Богу, не можеш уже довчитися по-людськи. Але ж, Анатолію Федоровичу, це не я, бійку, почав. Таким я нашого стародуба ніколи не бачив, викопана тобі свята невинність, хоч до рани прикладай. «Ти хочеш сказати, стародуб, що бійку в класі міг почати хтось крім тебе?» Чекіст від такого нахабства аж зняв окуляри і протер хустинкою, потім знову начепив їх на носа. «Рудик, ти староста класу, куди ти дивився?» «До чого тут Рудик?» «Тепер щиро дивувався Рудик, я взагалі...» «Що ти взагалі? Хто почав бійку?» «В смислі...» — Хто кого перший ударив? — Тамаро Михайлівно. Вони всі мені вже набридли, зітхнув чекіст. Мені так само погодилася біологиня. — Хто кого першим ударив, скажіть мені?